Джузепе співає, «Він тут більший хазяїн, ніж на землі. Він, певно, подумає, перш ніж скаже, від кого родився, от жінки чи від морської хвилі. Старий віддав морю сина і внука, за те, скільки підняв з його глибини, хто б те злічив. Море било і гризло його, як прибережну скелю, він став шорсткий, як губка». Просолився, наче канат, але душа голубіє у нього, як море в годину, і очі ховають проміння сонця. Він знає всі вісім вітрів, як братів рідних. Розуміє мову неба і моря і збира рибу, наче плугатар, хліб з поля, наче сам він засіяв нею морську глибінь. Ми часто випливали вдвох на рибу. Вдень і вночі. А з кільком штучкам навчив мене Джузеппе. Ми брали горщик повний каміння й принади і опускали на мотузці на дно. Лиш поплавок лишався зверху. Там незабаром загніздиться мала, як вдома, восьминого потвора Спрут, і коли його витягали, він обвивав лапами руку, присисався до неї і жер нас розлюченим оком. А Джузеппе пеньками зубів перегризав йому шию, і був кінець. На днищі човна валяла стільки противна, як кисіль маса. Ми ловили неводом, вудкою на гачки, витягали червоних колючих чортів, блакитних морських в'юнів, плескатих півнів і голку рибу, що блищала на сонці, як гострі наточені коси. Коли море ребіло, Джузеппе капав у нього оливу. Тоді ми дивились крізь жовту пляму, мов, у віконце до самого дна. Бачили білі піски, таємниче хитання морських водорослів, життя їжаків, ліниве повзання крабів, підводні печери, забави, спочинок і бійки риб. Що хвилини світились веселкою риб'ячі очі, як оправлені самоцвіти всякими барвами грали хребти, і ворушились пащі, завжди голодні. Все це була здобич Джузеппе. Він навіть особливо живився в ті дні, коли рибалив. Кривим ножем своїм товаришем вірним отколупував скойки от скель, висисав перламутрову слизь і зажмурював от вдоволення очі. Ковтав живі креветки, дрібненькі рибки, і одкушував ноги у молодого спрута, хоч той не давався та хапав за язик. Все це були його любимі фрукти. Підохочував і мене, але я не дійшов ще до того. Тепер він співає. Червоне вино грає в його жилах, берет палає на сонці, а руки злилися з веслами в крила і ріжуть ними блакитні простори. «Ми летимо!» Під нами синя глибінь, над нами така сама високість. Далекий острів заліг хмарою в небі, Свіжий вітер щепає щоки і надуває легкі. Ми летимо!